Тут випадають глибокі сніги І можна викопати собі печеру Чисту і світло, наче королівський палац А хто зна, як буде там Вона не знала іншого світу, ніж цей І боялася змін І от настав день коли під крилами літака, востаннє майнули сопки. Магадан приголомшив Софію своїми розмірами. Щоб обійти його навколо, знадобилося б, мабуть, цілісінька година. А будинки? Величезні хмарочоси по три і навіть п'ять поверхів. Вулицями їздили гігантських розмірів машини, завбіжки з кімнату. Вони називалися автобуси. Потім були літаки. Софії здавалося, що вона вже ніколи не ступить на землю. «Летійте ми, ми!» Все у тих літаках видавалося гарним і зручним. Крісла, круглі віконечка, ілюмінатори, навіть колисочка для немовлят передбачена. Струнки, красиві тітоньки у блакитній формі розносять таці з цукерками. Але запах! Специфічний, нудутно гидкий. Може, запах був причиною, а може і ні. Дівчинку закачувало, і перельоти спочатку з Магадана до Хабаровська, потім до Москви і нарешті до Києва злилися в один суцільний кошмарний сон. У Москві трохи перепочили. Кремль, цар Дзвін, цар Гармата і всі інші приваби столиці не залишили особливого сліду у пам'яті. Залишився чомусь страх. Софія знала, що саме тут, в Москві, в Кремлі, живе головний чекіст. І боялася, що зараз він вийде зі своєї оселі, побачить маму і тата, закричить страшним голосом і знову спровадить їх туди, звідки приїхали – у зону. В Москві татко купив їй лялечку, маленьку балеринку і гарне-гарне рожеве пальтечко. А мама напахтила чимось приємним хусточку і приклала Софійці до носика, коли вони знову сідали у літак. «Це останній літак, донечку, заспокоювала мама. Софія закрила носика і зосередилась на ляльці. Десь, за годину польоту, татко поглянув крізь ілюмінатор униз і урочисто проказав Поглянь, доню, це Україна Дніпро. Софія глянула і не побачила жодної різниці. Така ж земля і річка, ну то й що? Оце вже материк? Оце вона, та казкова країна, про яку стільки говорили. Ліси як ліси, і річка нічим не краща. За дні перелюту Софія побачила їх безліч у тих річок, більших, менших, вузьких і широких а лісів, от тайга, то справді ліс. Що ж у цій землі особливого? Розчаровано обернулася до татка і побачила те, чого ні до, ні після не траплялося з батьком. Ні у тюрмі, ні на засланні. Він плакав. Литак торкнулся земли.